Qəmər surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 55 ayəd Bağışlayan və mihriban Allahın adı ilə Saat, qiyamət saati yaxınlaşdı. Ay Peyğəmbərin möcüzəsi ilə parçalandı.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 Artıq, ya Peyğəmbər, Sən onlardan üç çevir. Carçının, İsrafilin onları olduqca pis, Dəhşətli bir şeyə, Məhşərə çağıracağı günə dək. Onlar o gün, Gözlərini zəlilana aşağı dikib, Ətrafa səpələnmiş çəyirtkələr kimi qəbirlərindən çıxacaqlar. Kafirlər boyunlarını qabağa uzadıb, Cərziyə tərəf tələsərək bu nə çətin bir gündü deyəcəklər. Onlardan Məkkə müşriklərindən əvvəl Nuh gövmə öz peyğəmbərini təqsib etmiş və bəndəmizi Nuhu yalançı sayıb bu divanədir demişdilər. Ona risaləti təbliğ etmək qadağan edilmişdi. Nuh Rəbbinə dua edib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 Biz neymətimizə şükredəni belə mükafatlandırırıq. And olsun ki, Lut onları bizim əzabımızla qorxutmuş, Onlar isə bu təhdidlərə, xəbərdarlıqlara şübhə edib inanmamışdılar. Cəlalımı olsun ki, onlar Lutdan öz qonaqlarını, Mələhləri onlara təslim etməyi tələb etmişdilər. Biz də onları kör etdik.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 Öyüd nəsihət qəbul etmək üçün belə azanlaşdırdıq. Amma heç bir ibrət alamır. Öyüd nəsihət qəbul edən varmı? And olsun ki, bizim təhdidlərimiz, xəbərdarlıqlarımız Musa vasitəsi ilə Firon əhlinə də gəlib çətmişdir. Onlar ayələrimizin hamısını yalan hesab etdilər. Biz də onları yenilməz qüvvət,